Dakota, Israel Iisraeli minutid Tere, hea pereraadio kuulaja. Mina olen Peeter Võsu ja eetris on Iisraeli minutid. Septembri lõpus esilinastus Ameerika kinodes film Ruud 60 piibelik maante. Tootjast Trinity Broadcasting Network... Peategelasteks endine USA välisminister Mike Pompeo ja USA suursaadik Iisraelis David Friedman. Filmi näitas tuhat kino üle kogu Ameerika. Esimese kahe päevaga ületas vaatajate arv kõiki teisi filme kaasarvatud Barbie ja Oppenheimer. Ruud 60 räägib üle 200 kilometrise iisali sisemaad läbiva maante äärde jäävate piilipaikade lugusid, mis on olulised nii judaismile kui ka kristlusele. David Friedman ütles, et filmi edu näitab rahva huvi piibli vastu ja et nad hoolivad püsiväärtustest elus. Friedman nimetas ka filmi peaosa täitjaks piiblit, mitte niivõrd Mike ja teda ennast. Kindlasti tõid Friedman ja Pompeo tuntus ja tunnustatus suure hulga publikut kinodesse. Samuti nende tohutub ühendumine ja panu Siisali ja USA vahelisesse suhetesse. Ka ajalooline Ameerika suursaadkonna üle toomine Jerusalemma sõltus enamasti nende viljaka töö tulemusest. USA kolimise otsus tuli president Trumpilt 2018. aastal evangeelsete kristlaste tugeva surve tõttu, kes olid valimistel temalt ka selle lubaduse saanud. Siiski tundus, et hea idee rakendamine võis osutuda palju keerulisemaks, kui maapilgul tundus. Ametnike sõnul pidi saatkonna kolimine võtma vähemalt viis aastat. Soov oli aga Jeruusalema ei veel samal 2018. aastal Iisraeli taas rajamise 70. aastapäeval. Kõige suurema panuse andiski kogu protsessis suursaadik David Friedman, kes tõestas, et hea tahtmise juures on võimalik kiirendada kogu protsessi ja teha see ära kolme kuuga, mis muidu võtaks viis aastat. Tema isiklik panus toetus kindlasti ka asjaolule, et lisaks USA riigi esindamisele esindas ta ülembreestil soost juudina ka sügavat isiklikku veendumust. Sarnaselt panustas ka Mike Pompeo USA ja Iisraeli vahelistesse suhetesse esmalt kui veendunud evangelne kristlane. Edaspidi on plaanis asja esilinnastunud filmile lisada ka heebreakeelsed subtiitrid ja pakkuda ka Iisraeli kinodesse vaatamiseks. Seda juba enne oktoobi lõppu. Samuti on plaanis pakkuda seda vaatamiseks TV le salvestatuna või veebiversioonina. versioonina. Israel valitsuse juriidiline komissioon kiitis heaks näotuvastus kaamerate paigutamise tänavatele seoses araablaste kuridega lainega. Et sellest saaks seadus, peab eelnõuga Knessetis heaks kiidu saama. Oppositsioon näeb selle sohtu privaatsusele. Valitsus on aga veendunud, et terrorijohu vähendamiseks on see häda hädavajalik. Terrorismiohfrite arv oli möödunud aastal viimase 20 aasta suurim, ulatuses 35 ofrini. Veel rohkem oli hukkunud araablaste hulgas nende enda organiseeritud kuritegevuse läbi. Möödunud aastal oli nende hulgas 174 hukkunud, aasta varem oli ofred 77. Kahtlemata on sellise seaduse puhul oht, et keegi kuritarvitab, isikuid tuvastavate kaamerate andmeid ja hakkab kedagi isiklikes huvides ebaseaduslikult jalitama. Valitsuse sõnum oli, et seadus võtab arvesse kohtusid ja isikute andmed jõuavad süsteemi, millest on neid kätte saada võimalik vaid legitiimse vajaduse korral ja sedagi väga piiratud isikute poolt. Kasu, mida saab ühiskond kuritegevuse piiramisest selliste kaameratabil, kaalub kindlasti üle ohu, et keegi süsteemi kuritarvitaks, ütles justiisminister Jariv Levin. Eelnõu autorid loodavad, et see läbib kiiresti ka Knesseti lugemised ja sellest saab varsti seadus. Seda ka juba pärast pühade perioodi, kui parlament taas kokku tuleb. Sel nädalal tähistab Iisrael lehtmajade püha. See on nädalane püha, mis tänavu algas laupäeval 29. septembril ja kestab reede 6. oktoobrini. Tehtmajade pühaga tähistatakse Iisraeli rahva teekonda Egiptusest Kaananimaale. maale. Sel teekonnale elas rahvas telkides, ehk lehtmajades. neil puudus vaendase vastu kaitse, mida pakkusid selle ajal linnamüürid. Neil puudus isegi korralik katus, mis oli tavaline igal majal. Turvalisuse osas sõltusid nad ainult kaitsest, mida pakkus neile jumal, kelle juhtimisel nad teekonna ette võtsid ja ka lõpule viisid. Egiptusest kaananimaale minek tähendas Iisrai rahvale, muutumist orjarahvast vabaks rahvaks. Egiptuses olid nad tagakeusatud vähemusrahvuseks, teotatud maale jõudes rajasid nad oma rahvusriigi. Kõrberännak Egiptuse ja Kaananima vahel oli neile raskeks katsumuseks ja teestiks, kas nad kvalifitseeruvad oma kui valitud rahva mandaati ellu viima. Jumal oli juba nende esivanematele annud mandaadi anda kogu maailmale lunastaja Messi ja samuti oli nende ülesandeks koostada läbi pikade sajandite Jumalaga kooselu käsiraamat Piibel. Kõike seda tähistavad juudid lehtmajade pühaga. Lehtmajade püha oli vana Iisralis üheks kolmest pühast, mil tuli kõigi liutisel minna Jerusalemma. Need kolm püha olid Pessa, ehk Paasa püha, Savuot, ehk Nädalate püha ja Sukkot, ehk Lehtmajade püha. Tänapäeval on paljud sama traditsiooni enda jaoks taastanud. Kui kolm korda aastas on liiga palju, siis minnakse vähemalt üks kord aastas, valikuliselt üheks nendest pühadest. Lehtmajade püha on viimastel aastatel toonud Iisvali kõige rohkem külastajaid. Pühadeks on aasta-aastalt tunnud Jerusalema rohkem nii juute kui ka kristlasi. Nõudlus hotellitubade ja söögikohtade järgi on läbi aastate ületanud pakkumist. Kaua enne pühi on lennupiletid välja müüdud või vaid väga kallilt saadaval. Ka rendi autosid jätku neile, kes oma lepingu liiga hiljaks jäävad – Jerusalemas ammenduvad sel ajal kõik ressursid, mis viib hinnat igal järgneval aastal uutesse kõrgustesse. Lehtmajade püha tähistamisel on võetud kasutusele palju elemente, mis sümboliseerivad kõrberännakut Egiptust ootatud maale. Nii üksikisikud kui ka ettevõtted pühade nädalaks lehtmaju. Need on telgilaadsed kerged ehitised, mille on enamasti seinad, mis peavad tuult ja varjavad sisu ka kõrvaliste pilkude eest. Katus peab olema hõre. Sellest peab taevas vähemalt osaliselt läbipaistma. See võib olla peendest, kepidest või palmioksest tehtud. See simboliseerib rahva kaitsetud olukorda teekonnal omale maale. Samuti simboliseerib see jumala usaldamist kõiges selles. Lehtmajades on sageli toolid ja lauad ning neid kasutatakse söögi paikadena või ka koosviibimise ruumi tasemel. Harvem küll, kuid sõltuvalt paigaohutusest veedab mõni lehtmajas ka oma öötunnid. Lisaks isiklikele lehtmajadele püstitavad neid ka hotellid, söögikohad ja muud institutsioonid nagu sünagoogid, kohalikud omavalitsused ja riigiasutused. Jerusalemas on sageli linnavalitsuse püstitatud ja valitsushoonete kompleksis asuv Lehtmaja linna suurimaks vaatamisväärsuseks. Teiseks nähtavaks sümboliks Lehtmaja pühal on rahva, eritega ortodoksete juutide käes olevad kimpud. Iga kimp koosneb neljast taimest, suurimaks neist on tatlipalmioks. Selle juurde on seotud paju ja mürdioks, neljandaks komplekti osaks on sitruseline troog, mis on sarnane tavalise sidruniga. See asetseb kimpust eraldi. Jerusalem on pühade ajal kimpu vaid mehi täis. See hakkab tänava pildis valdavalt silma. Kimpudega käiakse tavaliselt nutumüüri väljakul, kus palvuse juures on ühes käes kolm vilja ja teises käes sitrusvili. Käed ühendatakse ja viljasid kõigutatakse igasse ilmakaarde ja üles alla. Seda tehes palvetatakse viljasaagi ja vihma eest. Kimpu kasutatakse palusel ainult Jerusalemas kogu lehtmajade püha vältel, mujal Iisraelis ja teistes maades vaid püha esimisel päeval. Erinevad viljad kimpus sümboliseerivad juutide erinevaid iselooma omadusi. Osa vaimulik annab neile erinevaid tähendusi. Üha rohkem on kristlased hakkanud tähistama lehtmajade püha. Samuti on hakkanud nad nendeks pühadeks Iisraeli reisima, Mitmed neist on endajaks avastanud Profet Sakari ja raamatu 14. peatükki, kus Profet kuulutab ette messiaanlikku aja saabumist, mil kõik rahvad lähevad Jerusalema kuningat kummardama ja pidama lehtmajade püha. Tundub, nagu selle pühapuul oleks tegemist ajamärgiga. Jerusalema rahvusvaheline kristlik suur saatkond võttis alates organisatsiooni rajamisest 1980. aastal selle püha tähistamise Jerusalemas oma lippulaevaks. Selgituseks on samuti selle püha seos seosmessiaanlikku ajastuga, seda muidugi lisaks selle ajaloolisele tähendusele. Sarnaselt paasapüha ja nädalate püha topelt tähendustega arvatakse, et ka selle pühal on topelt tähendus. Paasa algseks tähenduseks oli Iisrail rahva kiire lahkumine Egiptusest, tapeti tall, mis küpsedati ja söödi, et, et asuda teele. Teiseks tähenduseks sai samal ajal sajandeid hiljem Jeesuse kui Jumala talle oferdamine inimkonna patude lunastuseks. Nädalate püha esmaseks tähenduseks oli siinaimäel kümne käsu saamine. Sama püha teiseks tähenduseks sai püha vaimu langemine apostlite peale. Ja sündmus mõjutas nende sõnumit nii võimsalt, et nende kuulutuse tagajärjel tekis kogudus. Lehtmajade pühal ei ole siiani teist tähendust olnud. Profeti kuulutus on aga, mille täitumine tuleb sama kindlalt nagu on tulnud kõigi teiste piibliprofetite puhul. Viimase paarikümne aasta jooksul on igal aastal lehtmajade pühast Jeruusalemas võtnud osaga suuremad või väiksemad rühmad Eestist. Nii ka tänavu iisraeli minutid Te kuulsite saadet iisraeli minutid, mina on saataj juht Peeter Võsu. Ja kot Israel. Iisraeli minutid